This is for Palestine, Ramallah West Bank, Gaza This is for the child that is searching for an answer Wish I could take your tears and replace them with laughter Long live Palestine, long live Gaza Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza This is for the child that is searching for an answer Wish I could take your tears and replace them with laughter Long live Palestine While we listen to tunes made by ignorant fools Israel blocked the UN from delivering food They bring in the troops and you won't even glimpse at the news They make money off the products that we're quick to consume And it's not simply a question of different views Forget emotions, this is facts, what I spit is the truth Makes no difference if you're a Christian or if you're a Jew They're just people living in different conditions to you They still die when you bomb their schools, mos and hospitals It's not because of rockets, please God, can you stop this all? I'm not related to the strangers on the The TV, but I relate cause those strangers could have been me, words could never ever explain the raw tragedy, it's not a war, they're just more rapidly and we are automatically supporting pure savagery, imagine how you feel if this was your family. stand remains in my heart forever we stand for peace times of war we shan't surrender remember it didn't start in this dark december every coin is a bullet if you're marks and spencer and when you're sipping coca-cola that's another pistol in the holster of them solar soldiers you say you know about saying it's But you put money in their pocket when you're buying their coffee Talking about revolution sitting in Starbucks The fact is that's the type of thinking I can't trust Let alone even start to respect Before you talk, learn the meaning of that scarf on your neck Forget Nestle, Obama promised Israel Dirty billion over the next decade They're trigger happy and they're crazy Think about that when you're putting Huggies nappies on your baby over stolen land why do you think little boys are throwing stones at tanks and we'll never really know how many people are dead they drop bombs on innocent girls while they sleep in their bed don't get offended by facts try and listen nothing is more anti-semitic than zionism so please don't bring bad vibes when you speak to me there's plenty of rabbis that agree with me it's your choice what you do with this message don't get it confused i view this from a human perspective how many more resolutions have to be violated how many more children have to be annihilated Israel is always a terrorist state they're terrorists that terrorize i testify my television televise, I'm telling lies this is not a war it is systematic genocide but whatever they try palestine will never die sing it with me now free Steim Ramala, West Bank Gaza. This is for the child that is searching for renouncer, an wish I and replace them with laughter. Long live Palestine, long live Gaza. Palestine Ramala, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for renouncer, an wish I and replace them with laughter. Long live Palestine, long live Gaza. Estem a les zones lliures de Barcelona. Esteu escoltant la Ràdio Bronca 104.5 de la FM i eh, arranquem el programa especial de seguiment de la jornada de vaga eh, convocada amb solidaritat amb el poble de Palestina. De on ve la proposta de vaga? Doncs ve de que el poble de Palestina, que és una zona de bueno, l'Orient Mitjà, a la qual des de fa doncs, més de 80 anys hi ha un conflicte permanent d'aquests eh, conflictes que generen els estats, el que avui en dia s'anomena geopolítica. La nostra opinió pues, és un conflicte generat per un dels bàndols, aquesta mania que tenim de vegades de crear bàndols. No? Doncs, eh, L'estat d'Israel, que és un estat modern, que es va crear fa pues, eh, l'any 48, si no m'equivoco, Uh, doncs va començar a generar tota una sèrie de problemàtiques de convivència amb un dels pobles que habitava aquella terra de tota la vida, que és el poble de Palestina, i eh, aquests problemes de convivència s'han pues, anat degenerant amb conflictes de tota mena i ara mateix estem, des de fa un any i pico, en una situació del que s'anomena, en termes humans, genocidi. És dir, una agressió de tipus bèl·lic contra població de tipus civil, ¿vale? de caràcter civil, no és militars contra militars, sinó militars contra gent civil, és dir, Eh, éssers humans que posseixen armes i que funcionen de manera eh, ordenada, sistemàtica, jeràrquica contra població civil, persones com tu, com jo, com nosaltres i fruit d'aquest conflicte eh, creat eh, doncs estem mm, sentats testimonis d'una massacre al que s'anomena genocidi, una política d'extermini i eh, bueno, ja des de fa temps que han anat sortint diferents eh, veus des de la població civil en el sentit de sensibilitzar-se pues, en contra d'aquesta realitat eh, de política d'extermini militar. I eh, una d'aquestes veus eh, ha anat generant eh, doncs el, el que esdevé amb la jornada d'avui, la proposta d'aquesta vaga. Si vols, companya, ens pots introduir d'on ve la proposta de la vaga. i Clar que sí. Primer, benvinguts i benvingudes a les nostres oients. Estem a Ràdio Bronca. Ens podeu escoltar al 104.5 de la FM o per la nostra web a radiobronca.info que ha tenido un reproductor a la derecha de la nuestra página. Esta vaga del 27 de febrero que, es, que es es va a fe y se ha convocado para el sindicato eh, CGT, Confederación General del Trabajo y Solidaridad, Solidaridad Obrera, eh atendiendo las demandas de las trabajadoras palestinas que, que estaban demandando un support internacional y, y, y una mica pues, uh, extendre esta solidaridad de clase internacionalista entre los trabajadores y las trabajadoras. Eh, la data concreta escollida en un divendres eh, es porque es la data más propera, el 29 de setembre que es el aniversario de la sagona intifada. Y, y bien, Tenim un dia amb moltes convocatòries, ja ha començat la vaga, ja tenim notícies de coses que estan passant, però abans de res, eh, per què fem vaga? Tenim una sèrie d'oients que ens ho han dit. Faig vaga demà per visibilitzar i denunciar el genocidi contra el poble palestí. ¿Para qué hago huelga hoy? Hoy, 27 de septiembre. Pues yo hoy hago huelga para... Hoy paro. Para decir basta al genocidio que Israel está cometiendo contra el pueblo palestino. Para decir basta al comercio, comercio de armas. Eh, para denunciar la complicidad de, de los gobiernos con el Estado israelí. Y para demostrar el, el apoyo. El, el, el apoyo incondicional al pueblo de Palestina. Que sepa que no que no està sola. Per què faig vaga? Perquè el poble palestí necessita el suport de milions d'obreres que encatcelin la lluita contra l'enemic comú, el capitalisme. Tothom a la vaga general. Visca la solidaritat dels pobles. Doncs em dic Vero i sóc profe de secundària i demà faig vaga per mostrar el meu profund rebuig al genocidi que està perpetrant al poble israelí, a Palestina i, i al Líban. I que, malgrat que sé que això no canviarà el que està passant probablement, sí que és veritat que bueno, doncs és una forma de poder mostrar el meu rebuig cap al que està passant i la meva ràbia i a la vegada per poder-ho expressar amb l'alumnat, i aquests dies ha donat peu a que puguem parlar sobre pues, el que està fent el govern israelí, el, com l'estat espanyol continua venent armes malgrat el que està passant el, a Israel, no? i, i doncs, totes aquestes guerres dels senyors de les guerres i parlo amb masculí a propòsit, no? que al final l'objectiu és enfortir el, el capitalisme i com que bueno, pues, ataquen a civils, escoles, infants, com a profe, pues, eh, és difícil no posicionar-se en fer aquesta vaga i com a ésser humà també. I, bueno, doncs espero que demà siguem moltes i que podem cridar juntes i almenys acompanyar-nos amb, amb aquesta barbaritat que està passant. Bon dia des de Sant Saloni. Eh, a l'Institut Baix Montseny unes quantes docents ens hem adherit a, a la vaga en suport a la Palestina. Hi ha professores que no faran vaga però es realitzaran activitats amb, amb l'alumnat relacionades amb la situació que es viu actualment allà. Eh, algunes d'aquestes activitats són el muntatge d'una expo de fotos de Palestina en els passadissos, l'elaboració de cartells amb lemes a les tutories, i també es posarà música palestina a la sortida i a l'entrada dels patis. Per altra banda, eh, aquesta setmana s'ha fet un taller de pancartes, també als patis, amb la participació de professorat i, i alumnat, que ahir es van penjar a les tanques de l'institut. Vinga, salut i visca Palestina Lliure! Visca Palestina Lliure! És el que diem des d'aquí, des de Ràdio Bronca, en aquesta cobertura radiofònica de la vaga del 27 de setembre. Ens podeu escoltar al 104.5 de la FM i al nostre web radiobronca.info. Tenim ja una sèrie de notícies. Anirem fent algunes connexions telefòniques durant aquest matí. Estarem fins, a, fins al migdia, aproximadament, fins a les dues i mitja i tindrem intervencions de diferents eh, mobilitzacions que estaven en el dia d'avui i també a nivell estatal una mica de connexions amb companys i companyes. De moment tenim avui, abans d'entrar en totes les convocatòries que hi ha, els piquets eh, que van eh, per la ciutat. De moment sabem que a l'Avinguda Meridiana hi ha un piquet eh, central que eh, ha tallat als carrers i eh, a la Universitat del Raval també a si, no, no la paraula ha amanecido fixa't tu, ha pues, amanecido amb bloquejos eh, de portes etcètera, és a dir que les persones eh, estan començant a mobilitzar-se també tenim com s'ha assenyalat un carrefour de la Rambla, emple, empresa còmplice del eh, genocidi sionista avui en els diferents piquets que van arreu de la ciutat i si vols company podem eh, començar Adi, algunes de les convocatòries? Vale, eh, perfecte. Doncs, eh, L'agenda que es proposava en aquests dies previs a la jornada d'avui, a la ciutat de Barcelona, doncs eh, hi havia a les universitats de 7 a 8 del matí piquets als campus, després en l'àmbit de la sanitat a partir de les 7 del matí es proposaven piquets informatius, especialment a l'Hospital Clínic, a la zona del Raval, Sant Antoni i el Poble Sec, a les vuit mitja, a la plaça Bon Succès hi havia una convocatòria també de piquets. A la zona del Carmel, bueno, els barris, Carmel, La Teixonera, Can Baró i Sant Genís, a partir de les nou, a la zona de trobada, el punt de trobada era la Rambla del Carmel amb el carrer Llobregós. A nou barris, a les deu a la plaça Ví Rellamat, en Carey Subatems. I a Baicarca també, a les de i quart, al metro de les Ceps. I per últim, al barri de Gràcia, a les 11, a la plaça de la Vila, eh, un punt de distribució d'informació i a partir d'aquí continuem amb doncs les activitats. Doncs sí. imaginem que aniran, i no imaginem hagi ni ho sabem, i hi hauran diverses columnes que aniran al Piquet Central, al metro Palau Reial, a la Línia Verda, a les 11 del matí. L'acció més gran que hi haurà el matí serà aquesta a la ciutat de Barcelona, tot i que després eh, Famílies per la Pau farà una classe especial sobre el genocidi a la una del migdia a la plaça Urquinaona, al davant del Consorci d'Educació, i per quan acabin les sessions de les accions i mobilitzacions del matí tenim eh, diferents... Eh, llocs on poder anar, recordeu que és una vaga general i en la mesura del possible es tracta de fer una vaga també de consum a, a tot arreu, és per això que a diversos llocs hi ha dinars populars com per exemple a la plaça Universitat, a les dues a Sant Andreu, també a les dues a la Cinètica al Casal 3, Volta Rebel a Nou Barris, també a la mateixa hora a Vallcarca també un dinar popular a la plaça del C Eps i eh, creiem que en algun lloc més eh, és possible que també eh, n'hi hagi. Després ja sortiran les columnes que van a la manifestació a la tarda, la gran manifestació que comença a les 530 i a Jardinets de Gràcia, primer en parlaments de eh, diferents col·lectius convocants i de membres de la comunitat palestina i després ja s'inicia la manifestació a les 6. Per això hi haurà columnes que sortiran des de la Facultat de, de Sanitat de, de Medicina, sortirà a les 4 i mitja la primera columna de Sant Andreu, des de la Cinètica a les 5 de la tarda de Nou Barris, des de Lluc Major, també a les 5, de Vallcarca, després de dinar popular a, a, també a Plaça de les Ceps, i eh, per últim, a les 5 i mitja, una columna des de Gràcia, i a les 5, eh, perdó, des de la Plaça de la Vila, en Gràcia, i des del Clot, en Camp, dal arpa a la sign de la tarda també Education is not some privilege right that every child deserves is got that right come on this it must be defended you think I'll out see what you doing to his children who's been held accountable who in charge mister these kids ain't got nothing to do with your business you should be building more schools and not prisons they bomb the saying even Vale, aprofitem també per eh, informar de les convocatòries de les que tenim coneixement fora de la ciutat de Barcelona de fugir una mica d'aquest barcelonacentrisme centrisme que de vegades a pesta. Ah, ah, I lavors bueno, el programa que se'ns ha compartit eh, proposa a partir de les 10, al Baix Llobregat, a Sant Joan d'Espí, una manifestació que té com a punt de partida el carrer Oriol Martorell número 1. Al Baix Montseny i Vallès Oriental, una columna cap a Barcelona, surt a les 7 del matí, o ha sortit, més ben dit, des de Sant Celoni I a les 7 mitja, de Llinars, a les 8 passarà per Cardadeu i a les 9 per Granollers. Si vols comentar tu, a Girona... A Girona, a les 12, aturades als centres de treball i a les 7 mitja, concentració a la plaça del Vi. A Lleida, a les 6 tarda, manifestació a la plaça Ricard Vinyas. A Manresa tenim eh, a les 12 i mitja una concentració a la plaça Europa i a les 3.45 surten a la Renfe per anar en bloc cap a Barcelona. A Martolet, en canvi, eh, manifestació a la bencinera Pau Clarís a les 6 de la tarda al Pallars, a la Pobla de Segur, concretament, a les 2, dinar per competir, a les 4, xerrada, a les 6, fent pancartes, i a les 6 i mitja, manifestació. A Sabadell també tenim una acció simbòlica cap a les 12 del migdia, esperem tenir alguna connexió en algun moment, a Ràdio Bronca. Aquesta, aquesta acció serà a les 12 a la plaça Major, i a les 7 de la tarda, concentració a la plaça Doctor, Robert. Continuem a Sant Antoni de Calonja, Palamós, també manifestació a la plaça de Catalunya de Sant Antoni de Calonja i a les 7 de la tarda al passeig del mar a Palamós. A Tarragona a les 12 del migdia manifestació a la plaça Corsini i a Terrassa dues convocatòries d'11 i mitja a 12 i mitja davant de l'Ajuntament i a les Quatre eh, i mitja, concentració a l'estació del nord per anar eh, en columna a Ferrocarrils de la Generalitat cap a Barcelona a les 5 de la tarda. I acabem amb Tortosa, amb una, una manifestació allà a les Terres de l'Ebre, a les 6 de la tarda a la plaça del Mercat i a Vilanova i la Geltrú, a concentració a les 10 de la, del matí a la vila a la plaça de la vila perdó i a les 4 de la tarda trobada la Renfe per anar a Barcelona.guna Tenim alguna coseta engun crec que a Berga també hi havia una manifestació que si em deixes un moment company que ho acabi de buscar ho tinc aquí. Simultàriament a la missió que estem fent nosaltres doncs hi ha una ràdio lliure companya que des de la ciutat de Granada ja fa dies que està promovent també una programació de seguiment de la jornada. Llavors, eh, que la cosa no queda només a Barcelona, a Catalunya, sinó que és una proposta més de tipus pues, estatal, per entendre'ns, i que aquesta, diguéssim, eh, pues, activitat que estem duent nosaltres de fer seguiment de tot això que està passant als carrers, doncs també s'està duent des d'altres mitjans lliures de l'Estat, els quals saludem des d'aquí. Vinga, va, seguim. I'm going to remember you and you're a nassi Why did you change? Why did you change? I'm going to remember you and you're a a una trucada telefònica, hola bon dia, hola, salut ens escoltes bé? Eh, sí, Vale nosaltres a tu també eh, ens vols informar de on estàs, eh, què és el que passa al teu voltant? sí, doncs mira, estic a Febre i Puig eh, més amunt de Meridiana eh, hi han unes 100 persones allà al passeig Febre i Puig completament, uh -huh. estem arribant cap a rellamat que crec que hi ha una altra, una altra acció allà, uh -huh. ehm tot tranquil, crits, soroll i es van presentant en alguns comerços, però n'anem passant plebacos uh -huh. i tal i, doncs això unes 100 persones, un parell de letxeres a darrere i dos cotxes més i ja està, de moment tot tranquil es van fent algunes accions d'encaptallament i pintades i tal i una lluit, bueno, de moment combatiu però correcte tot bé vale. i vale. Quin, quin ambient hi ha al carrer de la gent que diguéssim no participa de l'acció, quina resposta veus o intueixes per seps? Bueno, ara mateix suposo que per ser l'hora que és no hi ha excessiva gent uh -huh. o sigui, és la gent dels comerços que que tanca i surt oh, eh, i mira no? és, un, és més de mirar que, que una altra cosa uh -huh. els cotxes parats a, pels carrers on creuem i tal no, no piten vull dir, i si piten, piten a favor val? Eh, però vull dir que és com si tothom es tanques de què va la cosa però, però es, es mantenen al marge vale. Vale, i ens dius que uh, us esteu adreçant cap a la plaça Virrellamat ens voldràs fer uns 5 cèntims més endavant del que passi? Sí, i tant, sí? I tant. Vale, quan tant. arribem a Virrellamat doncs, mm -hmm. tornem a connectar Vale. I aprofito perquè teníem coneixement de que la Universitat de Barcelona havia fet alguna acció en conseqüència de la proposta de vaga. En saps sí, alguna. El, de, el deganat de la Universitat de Barcelona s ha anul·lat tota activitat lectactiva durant el, el dia d'avui a la universitat Com un acte de solidaritat amb la no, proposta no, de, de vaga amb el exacte. poble de Palestina en contra del genocidi en contra. De... Vale. També degut a la pressió dels estudiants, i de professorat no? dir, hi ha hagut una, una vaga massiva a les universitats mm -hmm. ja que han dormit a dintre s'han tancat i han fet que el deganat hagi hagut de suspendre sostendre l'activitat lectiva mm -hmm. així ho ha fet doncs vale, pues, uh, des d'aquí aplaudir aquesta acció, evidentment com a resposta de l'acció la, uh, de la gent uh, universitària des de la professorat a la gent estudiant i t'agraïm la teva intervenció quedem a l'espera de que ens puguis comentar coses més, més endavant sí? vale, mira, Ara estem just en el creuament amb, amb Arnau Doms que és un creuament que diguéssim que és com la ronda al, al mig, sí. al final uh -huh. amb Pobre Puig i estem parats d'aquí doncs, perquè és una cruella important de circulació uh -huh. i estan fent soroll i, de moment, tot, tot bé. Molt bé, doncs. Ara, eh, connectem més endavant Molt quan bé. arribem a Birollamà. Gràcies i ànims. Salut. A vosaltres. Salut. Salut. كذبك انا لوحي بقى اشتفتاك خضب ارهابي حميسر او نهب وقتل لا لا عايزيك حاكم عدم حاكب وهم حاكم نذل حيوان بري لبس حرير مشيد قصوره باسم الفقير والمحرومين والمنهوبين عم بيغسل دماغهم يفور دماغهم بالدين هدير تفشير تبرير حقير تضليل تعطيل تعتم تحذير مش خايفين مش سكتين والموت يا شعبي بقاش مصير لانك بابا لانك سيدي لانك باي كلهم كش ملك فيل <تصفيق> تاريخهم ملطخ بالدم والفتنة والحرب والسم حموهم سجارة حشيشي ما يهموا الوضعين المعيش يطلع رئيس بيستنكر خبيث محاسس محرض وصولي رخيص نزل يحشيني عادات يتمسك طيور دي الأموات يقرر يبرر يعيد يعيد يفرض الأولويات كل جمعة كل يوم في ضحية بس النساء مش أولوية مش أولوية طبقية عنصرية مش أولوية مش أولوية أحوال شخصية حريات فردية جنسي جنسية بس لا قوانين مدنية يعني مؤمارات غربية رجل دين حامي مجرمين مفتى بطرك امين كل فاسدين قيمهم الاجتماعيه تحرش ذكوريه همهم غشاء البكاره يحرموا الحضاره كلهم الشيطان الرديء اللي تهدد لا بقت فينا بسد بوزك ما تجرب تردينا ولك يلا زحت حاجه مفزع فينا زعيم مقيت ما بيتقى تجرب توردينا <تصفيق> ولك يلا زحط حجم مفزع فينا زعيم المقياس ما بيتغير ايه ايه اواني نكورد الغناء ايه ايه حركته غير مسخره ايه ايه witch para have my money و مصريه يا خرب Seguim, seguim, seguim amb la cobertura de la vaga del 27 de setembre aquí a Ràdio Bronca, al 104.5 de la FM i a Radio radiobronca.info, al nostre web, hi ha un reproductor en el qual pots punxar i sentir aquesta cobertura radiofònica que durarà fins a les dues i mitja. Els piquets segueixen per arreu del territori, no només a la ciutat de Barcelona, com ens ha eh, comptat un company que ens ha trucat fa, fa res, sinó que, per exemple, al Baix Montseny eh, es van decorant els carrers, eh, tant a Sant Saloni, els piquets van marxant també per Granollers i eh, fins i tot, arriben a Llinars del Vallès i a Cardedeu amb accions informatives per fer aquesta vaga general per Palestina. Gairebé no cal explicar els motius d'aquesta vaga pel els tenim a les nostres pantalles amb els milers de mutilats i de morts assassinats pel sionisme genocida i des d'aquí, des de Radio, Bronca, de Radio Bronca fem una crida a que tothom faci vaga i i vagi a les convocatòries que anirem dient al llarg d'aquesta jornada. També dues coses interessants o importants a dir, per exemple, a la UB central s'està fent un passa classes per part dels estudiants i de les estudiants per eh, convocar i animar a que la gent s'adreixi, les persones, a aquesta vaga i surtin per una vegada de l'aula, que l'ocasió ho mereix. I una un, última cosa a dir, que és que hi ha un comunicat de, eh, a procés de les treballadores sexuals per la eh, llibertat de Palestina. Són un col·lectiu que, pues, clar eh, al final, és, no, és, no és fàcil parar les activitats per aquest sector, ja que... Pues, eh, entre la falta de reconeixement de les garanties laborals eh, sense contractes i el viure a l'economia submergida eh, fa que sigui, no sigui fàcil fer aquests tipus de vagues, però igualment han aixecat la veu i s'han sumat a aquesta jornada de vaga pels 11 mesos d'intensificació de l'ocupació i el genocidi ètnic al poble palestí per part del sionisme d'Israel. 1970, 1970, 1970, 1970 Nació un dia de junio del año 77 Planeta Mercuri y el de la serpiente Patente tatuado y en mi frente que en el vientre de mi madre Marcaba el paso siguiente la y llorar sin anestesia en la camilla Mi padre solo dijo es Ana María Si sí, sería el primer llanto que me probaría que mandó la heridas y si dándome la batería Solía ser entonces como un libro abierto Pero leí la letra pequeña del texto Como un arquitecto construyendo cada efecto Correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto Saber que algunas personas quieren el daño Subir peldaño toma tiempo, toma año Con mi peluche mirando lo cotidiano Dibujos transformaban el invierno en gran verano Papá me regaló bajo mi insistencia Juego que tentaba de compartir la solvencia Pero en el patio hicieron la competencia Fue cuando sentí mi primera impotencia 1970 1970 1970 1977 No me digas no, no lo presiento Todo lo que cambia lo hará diferente Se la sepian 1977 no me diga no que no lo precien todo lo que cambió lo era dife gat en el any que nació la 7 bien Fue un etapa avisar Cuerpo es batería y la cabeza a quitar La orquesta narra una tonada quebrada Para la mirada de una niña que solo talla espada hormona disparada, sobre pobladas Información que cambian temporadas Caminas encrucitada, cada cual en su morada Preparaba la carnada, la sagrada diablada De mirada encabronada Mi fila la verdad, nunca busco su silla Mi búsqueda fue mero proceso de pura pila la pupila de poeta que marcó nuestra saliva En la cordillera que miraba la salida La parada militar de paso Monótono, colores policromolosos informes de poco tono Detono mi cuestionamiento La voz hizo no, no Mi primera rima que sonó y me enroló Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario Fue algo necesario y que marcaba ya mi falla Así que tú hablas más de lo necesario Fue cuando entendí que todos quieren ser corsario 1970 1970 1970 1977 1977 No me diga no Todo lo que cambia lo hará que nació la sepienta. 1977, no me diga no, que no lo presente. Todo lo que cambia lo hará diferente en el que nació la sepienta. step, another step, another day, another breath another breath. Been chasing dreams, but I never slept I never slept I got a new attitude and the lease on life is a piece of mine Seeking to find I can sleep when I die, want a piece of the pie Got the keys to the ride and shit, I'm straight I'm on my way, I'm on my way, get up my way I'm running late, what can I say? I heard you die twice Once when they bury you in the grave, and the second time is the last time that somebody mentions your name So when I leave here on this earth, did I take more than I gave? Did I look out for the people, or did I do it all for fame? Legend is Exodus, searching for you for you Dredging through the mud to find the present, no ignoring us Got 20,000 deep up in the street like we some warriors, my mama told me never bound Vale, estimades oients, seguim el programa especial en directe de seguiment de la jornada de vaga eh, convocada per diferents sectors de treballadores eh, pues, en solidaritat amb el poble de Palestina s'estava gent doncs, bueno, des de fa ja un any eh, doncs, bueno, en realitat un any aquest any és el que la cosa ha escalat més però venim, com deèiem al principi donc de una història de més de 80 anys d'atac doncs, constant continu però en aquests últims mesos doncs la cosa s'ha tornat més... Eh, sagnant que no pas abans, tot i que abans sempre hi ha hagut sang, és una història tacada de sang, ara estem parlant ja en termes de genocidi i bueno, doncs, com hem explicat abans, eh, arrel de totes aquestes vivències, doncs, el sector de la gent treballadora ha impulsat eh, doncs, una sèrie d'activitats eh, de tall solidari i aquí es va convocar doncs, aquesta jornada de vaga eh, el per de la vaga, doncs, el que dèiem, una mica de solidaritat també doncs, per trencar, posar en evidència no? quins són els elements que, que donen suport a aquest estat genocida d'Israel, especialment al sector de la branca o la lesionista, que és com seria l'ultradreta, eh, doncs bueno, també eh, identificar els denominadors comuns a les nostres terres a nivell institucional, a nivell empresarial, a nivell econòmic, a nivell cultural, a nivell polític, professional, etc. I doncs, bueno, eh, el tema és una mica fer sentir la nostra veu, com sempre, al carrer, al poble, eh, expressar la seva veu i, bueno, un, doncs un, ja n'hi ha prou, eh, estem fartes, o estem veient, eh, intentem fer el que està a les nostres mans per evitar que això continuï. Eh, dèiem de... Bueno, sí, sí tenim algunes eh, notícies més. Eh, Sabem que eh, a la zona nord també eh, de Barcelona tenim eh, de Barcelona província tenim també eh, els piquets que van assenyalant diferents Entitats com el Banco Santander o Carrefour, còmplices d'aquest sionisme, genocida i continuen, sense trencar, relacions amb Israel. Recordem eh, les premisses... Que, que ens fa al moviment boicot, desinversions i sancions que s'inspira en la lluita contra l'Apartheid a Sud-Àfrica, que sempre demanen el mateix, no? que hi hagi una resistència de la població a dintre del lloc en concret, en aquest cas palestina, que la, dintre de, també de la població ocupant hi hagi, pugui haver -hi una pressió i te teixir aliances juntament amb una solidaritat internacionalista des de fora i que eh, es mostri amb aquest trencament de relacions i boicot sancions i desinversions. Així va funcionar allà i, i així creiem que és l'estratègia de lluita que, que s'hauria de portar en un conflicte perdó, en, en, un, en una massacre en un genocidi, en un conflicte colonitzador, en una colonització com, a, com la que pateix eh, Palestina per part de l'estacionista eh, d'Israel. I bé, tenim algunes cosetes més també a nivell estatal com eh, per exemple Eh, ja que parlem de'una vaga convocada per la, per la CGT que esperem eh, contartar després amb alguna connexió directa amb membres del sindicat. Eh, és una petita anècdota, però no passa habitualment eh, a, a en estudiar la CGT d' Aragón i, i La Rioja que eh, avui, hi ha hagut un apagó eh, informatiu eh, de sobte, en Aragón TV per primera vegada en 18 anys d'història de la cadena s'ha demorat la emissió de l'informatiu 30 minuts eh, per la vaga o sigui, les treballadores han aconseguit com a mínim demorar eh, l'informatiu d'aquesta de, cadena tant de bo passessin en molts, eh, molts més llocs sabent també que està un 21 eh, passa classes en universitats eh, com la Universitat Autònoma de Barcelona eh, de cara a que avui es trenqui la normalitat, no aneu a treballar feu vaga eh, per dignitat, per humanitat i per solidaritat i abans de, de mirar a veure si fem alguna altra connexió, eh, el que sí que tenim són una sèrie d'àudios que ens envien eh, companyes que, que, que estan en les mobilitzacions dient perquè fan vagar a Palestina no sé si company vols dir alguna cosa abans bueno, Bàsicament el que estaves comentant tu eh, simplement pues, això eh, que la història dels pobles pues, pues, bueno, hi ha els pobles eh, que som tots i totes arreu del planeta i després hi ha una altra cosa que són els estats ¿vale? i els estats sempre intenten eh, pues, prevaleixer, no? prevaldre per sobre dels pobles i, i per això sorgeixen conflictes com aquests no? En realitat, entre pobles ens entenem bastant fàcilment, no? Eh... Així és, i mira, parlant de pobles i de llocs que pot ser no hi surten mai, eh, pues una, una, una de les majors col·laboracions que hi ha a l'estat espanyol amb l'estat d'Israel és a través del, del comerç d'armes. De, Extremament, no? l'armament i llavors eh, en el dia d'ahir va haver-hi una concentració a Palència al davant de la fàbrica d'armes de Nammo que és la única de l'estat espanyol que encara sobre el paper envia armes a l'estat genocidat T Israel i també ha passat el mateix avui a Granada un, un saludo des d'aquí per totes les companyes de ràdio Alina que estan fent també una, una cobertura en, eh, entreu en, en, en, les, en el seu web que, que, que ho podreu escoltar i, i, i res que eh, allà en, en concreta Granada eh, és la fàbrica d'armes del Fargue un altre lloc que a vegades també sembla oblidat però mira aquí tenim armament també fan trapis sí. sí, sí. I, i bé jo crec que nema passava passar un, un moment a escoltar els àudios de, de les oients, som-hi Yo hago la huelga por palestina por varias razones la primera igual más importante es porque una de las herramientas que tenemos la clase trabajadora para exigir al, al poder algún cambio en, en su política y en este sentido la el, la campaña que se lleva haciendo desde hace años de boicot y desinversión creemos que, que está dando sus frutos y que es desde nuestra posición donde le podemos hacer un poco más de daño al Estado Genocida de Israel y, y de esta manera que, que cambie, a, a, aunque sea un, un ápice, su, sus políticas eh, Por otra parte, soy, soy profesor y, y creo que desde la docencia también podemos dar un, un ejemplo de compromiso de... De, de que las personas normales, digamos, podemos cambiar y, y influir o actuar, intentar actuar en, en, en lo que creemos que está mal. Y por otra parte es una excusa también a nivel docente y pedagógico para hablar de un tema, profundizar mucho más de lo que se hace igual en redes sociales, en, en clase o hacer actividades de, de protesta y educar también en, en la lucha. Así que estas serían la, las principales razones. Hola. Hola. Soc Mari i treballo a i avui faig vaga perquè hem de donar suport al poble palestí en contra de, del colonialisme i el capital. Bon dia, em dic Aina, soc professora d'institut i avui faig vaga per solidaritat amb el poble palestí i perquè no podem mirar cap a una altra banda davant d'aquest genocidi. Em dic Ricard, sóc professor d'universitat i en aquesta jornada d'acció col·lectiva voldria expressar la meva total solidaritat amb la gent de Palestina. La denúncia del genocidi i de la espiral de deshumanització i la necessitat de construir la pau per garantir la vida i el futur de tots i totes. Yo hago la huelga por Palestina por varias razones. La primera igual igualment més importantes perquè una de les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 Eh, per altra part, un sit professor i crec que des de la docència també podem dar un Vale. Eh, hola, hola, bones company, un altre cop, què tal? Molt bé. No bueno, us escolta una mica fluix, però bueno. Hem, hem acabat, acabem d'arribar a la Plaça Virreymat des de Fabri Puig. Hem anat presentant tots els comerços, especialment aquells que són cadenes americanes i vinculats a a espacionista d'Israel, Darfur Bancs, ara està posant mà a la façana del Burger King d'aquí de Davirrajamats, fent accions contínues a tots els comerços i presentant-los. Bé, per això unes gent persones, ara estem tallant doncs, pos Puig amb Doctor Vimolis i, bueno, jornada combativa bastant contundent i però tranquilla tot correcta i bueno, aquí seguim eh, no sabem on, exactament ara quepon anirà al tall tal? però bé, bé, bé molt bé les accions molt bé eh, abans ens has comentat que hi havia una mica de presència policial però sí, no... Hi ha dos cotxes darrere de Mossos i dos eh, furgones antidisturbis. Vale. No hi ha res més. No he detectat presència de policia secreta ni rec això també està molt en... Amb... No, que presència així molt explícita. Uh -huh. O sigui, som relativament prous, o sigui, pocs, com perquè tothom es conegui d acord, d acord. i si jo, jo no he detectat cap presència eh, de secreta, segurament n'hi haurà però no està dintre del bloc de, de la protesta, estarà fora Vale, eh, faig aquesta mena de preguntes perquè el mes de, de febrer es van, fer, bueno, es van convocar unes manifestacions en solidaritat amb el poble de Palestina i uh -huh. també es van fer una sèrie d'accions eh, de protesta eh, pues, popular, civil, i arrel d'aquelles manifestacions després es van practicar més detencions Yeah. Es van arribar a atindre pues, més d'una desena de persones, no recordo exactament si han 17 o 18, uh, sí. les quals estan pendents d'un procediment judicial i uh, l'acusació la que la policia va utilitzar i que el jutjat li va donar crèdit era la d'organització criminal. ¿vale? Eh, res sin massa. Eh, en aquell moment, per algunes es va posar molt en evidència quin era el paper de la policia eh, en relació amb les institucions i aquestes eh, eh, vincles amb l'Estat genocida d'Israel, el sector sionista. I llavors per això ho comento, ¿vale? Era per, per, per veure si estem davant d'una situació doncs que permetrà una nova cacera de bruixes d'aquí uns dies o no, no per generar por ni molt menys, tot lo contrari, eh, simplement per evidenciar. Bé, bueno, les accions prèvies, o sigui, abans de fer qualsevol acció, hi han moltes banderes de Palestina que es cobreixen l'acció la, uh -huh. s'impedeix impedeix la filmació de qualsevol dispositiu, uh -huh. encara que sigui, la gent que passi per lliure se'ls diu que no gravi, uh -huh. eh, Eh, i la, les persones que, que, que van fent segons quines accions s'està o sigui, fent bastant bé van bastant eh, cobertes Bene. per un entorn que els les cobreix amb banderes i, i elles mateixes vale, vale, vale. Eh, suposo que tot això ja s'està tenint, tenint en compte a l'hora d'actuar avui mm -hmm. eh, tot el que va passar eh, Última jornada informativa aquesta que comentes de febrer mm -hmm. i de moment no hi ha eh, no hi ha presència de secretes així explícita mm -hmm. ni, ni cap de les furgonetes de Mossos porta càmera ni hi ha Mossos gravant mm -hmm. i la gent que fa fotos de seguida o no, o no, o, o els que fan l'acció la deixen de fer si algú grava i la gent intervé Vale. Bueno, doncs, eh, moltíssimes gràcies per la teva aportació ens agrada la informació que ens comparteixes no, no només pel fet que estigui succeint sinó perquè eh, d'alguna manera eh, es tradueix en que hi ha hagut una preparació prèvia que sí. això no és una acció espontània ni casual sinó no, no, que no. Eh, independentment del número de persones està a l'alçada de les circumstàncies que han provocat aquesta convocatòria Llavors, Ara des d'aquesta necessit... banda, ens agrada, no? Ara s'han acès uns pots de fum dels colors de la bandera de Palestina, ah, mira. aquí al mig, tot tapant-ho amb, amb, amb les banderes. Bueno, sí, hi ha una preparació prèvia, evident. Molt bé. Molt bé, doncs, company, quedem a la teva disposició per si passen bé. més coses endavant o Però per si vols torna. seguir... Us, us vaig informar. Gràcies. Gràcies a tu. Saludos. Salut. Apa. soti mandu